Санає, Саная, людина весела і доброзичлива, у відповідь цілком серйозно заявляв, що йому дуже пофортунуло. Скоро начальство збагне всю безглуздість ситуації і не дасть йому звання майора. Саная нахилився до шульги і той очима показав йому на Іваницького. Капітан повідомив, що на вулиці про всяк випадок стоїть оперативна машина «Біла новенька Волга» з потужним форсованим мотором. Від неї не втекти найвіртуознішому водієві. Саная зайняв зручну позицію біля дверей. Шульга дописав листа і вкинув його, коли нарешті Іваницький подав у віконечко свій документ. Дівчина швидко перебрала товсту паку кореспонденції і спритно витягла з неї листа. Іваницький розірвав конверт, перебіг очима написане. Вийшов на вулицю, купив кілька газет, і сів на лавці біля кіоска з сувенірами. Він спокійно читав а полковник, який сидів у другій оперативній машині, міг спокійно стежити за ним. з зарогу виринула світла машина з шашечками. Вона загальмувала навпроти кіоска. Якийсь молодик з борідкою визирнув з віконця, махнув рукою, і Іванецький одразу підвівся. Полковник зручніше вмостився на сидінні. Отже Клемунда відростив бороду, а борода й чорні окуляри змінюють людину. Чи не тому вони так довго розшукують Клемунду? А може, він буває в підсумді тільки наїздами, як оце зараз? Тим часом Іваницький сів у машину. Сіли в білу нову Волгу і Шульга та Саная. Полковник нахилився до мікрофона і запитав це Клемунда, майоре? Бо я звідси не добачив. Він, Романе Панасовичу. Яке ваше розпорядження? Простежити треба, що робитимуть. Якщо брати зараз, можемо втратити ікони, зрозуміло? Зрозуміло, товаришу полковник. Ні пуху, ні пера. Таксі з Іваницьким і Климундою звернуло на дорогу, що вела в глибину мису до села Лідзави. Таксист був досвідчений і знав ціну часу. Мчав швидко, не звертаючи уваги на знаки. От сучий син, тільки охкав синає. Сьогодні ж подзвонював цей інспекцію лихач паршивий. Усі вони з одного тіста книші», – спокійно розумував Шульга. «Таксист завжди таксист». «Я йому покажу завжди таксист», – молив синає так, що майор зрозумів, так і покаже. Вони йшли за таксистом трохи на відстані, іноді відстаючи для пристойності. Як висловлювався їхній водій, котрий добре розумівся на правилах гри – Переслідував уже не одного злочинця Проскочили вузькими вулицями села І виїхали напряму, що вела до рибзаводу Куди вони дивувався санає? Далі гори Ну, студентські табори в Ощелинах Більше нікуди На площі перед рибзаводом Приліпилося кілька будиночків Їдальний магазин Поруч невеличкий базарчик Тут же автобусна зупинка Таксист зупинився біля базарчика у затінку величезного імжирного дерева. Спочатку виліз Іванецький, за ним Климунда. Клац, клац, сфотографував цей урочистий момент Саная. Він уже вийшов із машини і штовхався біля рядів з помідорами, грушами та сливами. Весело торгувався і буквально наступав на п'яте колемунді та Іванецькому. Омилянку пив слив. Загорнув газету і поклав до портфеля. Климунда дав йому якийсь папірець, вони перемовились кількома словами, і спереду сів у таксі, а Іваницький попрошкував до села. Сонаря вскочив у Волгу і доповів Козоренку. Климунда передав щось Іваницькому, не встиг помітити якийсь папірець. «Вас зрозумів, Переслідуйте Клемунду. не поспішайте брати, встановіть де мешкає». Можливо, переховує ікони на квартирі. Зараз підключимо до переслідування ще одну машину. Не мозольте очі Квамунді, міняйтеся. Іваницького беру на себе. Полковник помовчав і попросив зовсім іншим тоном. Пам'ятайте, Якова Павловичу, цей мерзутник може бути озброєний. У курсі, відповів Шульга впевнено. Щасливо вам. Тепер не випустимо, засміявся Козюренко весело. Таксист, лякаючи наків диких свиней, промчав до вжелізної вулиці села Алахадзе.